Fredagsfrallan presenteras i samarbete med oss på Hemköp i Tranås. Välkommen in! Fredagsfrallan presenteras i samarbete med oss på Hemköp i Tranås. Välkommen in! <fri> Fredagsfrallan, morgon till Torkshow med Janne Holmbom, Johanna Winn. Ja, god morgon och välkomna till Redasfrallan Med mig Janne Holmbom i studion Hoppas ni har det bra Det är fredag Och gäller att inte missa en enda takt Fredags fram. Morgon till talkshow med Jan Hornbom i FN. Ja, och idag har vi fyllt programmet med frukostbestyr och vi kommer att prata lite om. Glas och om filmer och sen kommer en riktig dräpa mot dem som verkligen behöver höra det. Men eh, vi börjar med en liten måltåg. Mm. Vi hör en din fritagsbransch. Du lyssnar på Fredagsfrallan. Ja, det gör det. Fredagsfrallan, morgontidig radiotogshow här på HitsFM 97,8. som är byggd med mig, Janne Holm. Och idag säger vi grattis till Henrika och Henrietta. Och när jag såg dagens namnsdagsbarn Henrietta... Skulle jag inte låta bli att tänka på boken av Stig, Slass, Klaas, Slass. Henrietta, ska du också glömma en fantastisk liten bok som om möjligt blev ännu mer fantastisk när den filmades och fick namnet Henrietta. Den hade premiär lite innan jul 1983 och handlingen, ja, alltså. Janne Loffer Karlsson, kommer ni ihåg honom? Han som en gång i tiden var en gudabenådad jazz men som, ja, jag vet inte, han blev komiker, skådespelare, artister. Han har gjort väldigt fina rolltolkningar och det här var en av dem. Och, och handlingen den handlar liksom om Gustav Rune Pettersson som är en medelålders direktör och konferensier för att kringresande porrföreställning eller kåtshow som man själv uttrycker det. Ja, det är av det lite udda slaget. Förutom ett lesbiskt med porrbranschens svar på helan och halvan, Gretchen och Marie och strippan Monarka eh, framträder ex och, och fluktbögen Kalle Svensson. Som får stånd på scenen i publik och skriker marxistiska slagord när, när det går för honom. Ja. På vårkanten då tar porrselskapet semester. Pettersson drar sig tillbaka ensam till sin stuga någonstans under, utanför ett mellansvenskt samhälle. För att försöka hitta på något nytt till en kommande porrturné. Ja, alltså han är trött på den här ständiga slagsmålen som sker även under föreställningen mellan Gretchen och Marie. Och eftersom han tycker det är opassande att Kalle Svensson skriker marxistiska slagor under sin utlösning försöker han komma på en monolog som den kan läsa under sitt framträdande. När han går och röjer på sin tomt träffar han konstnären Gotthard som flyttat från storstaden för att botar sin nervsjuka och som anfäktas av svår mörkerrädsla. rädsla. Intresserad av Petterssons kåtskov erbjuder sig Gottar att följa med på nästa turné för att måla av föreställningarna. Liksom toulouse målade av de bordeller han besökte. Ja, Pettersson han blir, han blir intresserad av förslaget och tar Gottar med för att träffa jordbruksparet Sara och Einar. Vid första ögonkastet tänds en kärlekens låga för Sara hos Gotthard och Han lyckas få henne att låta sig avmålas naken. Pettersson presenterar, <går> Pettersson presenterar också idén till ett inslag i kåtcoven. Där den ryggopererade Einar ska förvisa hur en impotent man älskar med sin hustru. Men makarna avböjer att turnera eftersom de har jordbruket att sköta. Senare på dagen hittar Pettersson och Gorta den passionerade apotekaren Höglöns som kört en kolm med sin moped på en halv nedrasad bro över en stridvårflod. vårflod. De räddar honom och lägger också märke till en övergiven cykel på den andra sidan bron. Framåt kvällen kommer Pettersson att tänka på cykeln. Kan jag ha tillhört någon som inte kan ta sig tillbaka över den trasiga bron och som kanske vill ha bort sig i skogen? Han går ut för att leta och få sällskap av gottar och höglad. Det enda de finner är en bullrande skogsmaskin mitt i natten som röjer väg för en kraftledning till det nya anlagda kärnkraftverket. Bedrövad över ingreppet i naturen återvänder Pettersson och gottar till Petterssons hus. I köket sitter den unga kvinnan, Henrietta. Ja, det är hennes cykel som står vid bron. Hon har hyrt, hyrt ett hus av kärringar på berga och huset ligger på andra sidan bron. Våt, hungrig och med stukad fot behöver hon husrum för natten. Gottad, som också hyr hus på andra sidan bron, tvingas även han stanna över. Spelet kan börja. Ändre Har avväxtan. Över till Du lyssnar på fredagsfralla. Orörar. Oh, gör jag läste en helt Underbara liten notis här på morgonen. Försvaret mätte fel på uniformer. För andra gången pausar Försvarsmakten införandet av den nya markstridsuniformen. Markstridsuniform 24 rapporterar officerstidningen. Orsaken. Försvaret tog fel mått. När vi gjorde kontrollmätningar har vi sett att det blivit fel på framförallt benlängd. Att ta mått är en yrkesprofession i sig och jag tror att det är sammanlagt 19 olika mått som ska registreras, säger Kenneth felden, det är ju Feldén kanske han heter idag då arméförvaltare och införande ledare för MSU 24 som den nya eh, markstridsuniformen heter säger han till officerstidningen tankar okej okay. man kan alltså inte mäta rätt och de ska försvar oss anställ skräddare Morgonen, morronet norne är morrune morronet morrone. morrone, morrone. så länge du andas kommer er Jag morgon till tork show, men jag har om Jag är förbannad och idag ännu mer än igår. Vi måste prata om LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. En rättighetslag införd på 90-talet för att människor med omfattande funktionsnedsättningar skulle kunna leva som vi andra. Inte bara överleva, utan leva. Men vad händer? Den monteras ner bit för bit. Personlig assistans dras in, ledsagarservice försvinner, familjer lämnas ensamma. Och politikerna? De pratar inte om liv, de pratar om kostnader. Och så kommer dagens nyhet från Umeå. Ett LSS-boende, Uttervägen. Där personal har hånat de boendes kroppar i privata chattar. De har lagt upp bilder, skrivit kränkande kommentarer. Till och med vägt och mätt människor för att de ska passa in i bilden av ett aktivt boende. En anställd berättar, först ser man det dåliga bemötandet mot brukarna. Sen när du delaktig i det. Alla är livrädda för att själva bli utsatta. Och en annan säger, det finns en kultur där. Ska, där man ska vara hård mot brukarna. Annars blir man själv mobbad. Alltså, tänk på det. De som ska ge stöd. De som ska skapa trygghet. De blir istället en mobbargrupp. Och kommunen säger, det är inte okej. Men ingen har stängts av. Ingen har fått ta konsekvenserna. Alltså det här, det här gör mig rasande. För LSS handlar inte om välgörenhet. Det, det handlar om rättigheter. Om värdighet. Om människovärde. Och det här är inget enstaka fall. När staten backar. När resurserna stryps Då händer just det här. Människor reduceras till siffror. Till kropp. Bara som ska kontrolleras istället för medborgare med lika värde. Bengt Westerberg som var med och tog fram lagen har sagt det själv. Det verkar som om målet inte är att förbättra assistansen utan bara att minska den. Och FN har riktat skarp kritik mot Sverige. De kräver rättshjälp för den som nekar stöd. Och en särskild LSS-inspektion för att säkra kvaliteten. Men vad gör regeringen? De blundar. De, de, de pratar om pengar. Som om vi kan sätta en prislapp på rätten att delta i samhället. Så jag säger så här. Sverige har råd. Vi har råd att människor med funktionsnedsättningar får leva värdiga liv. Det handlar inte om kronor och ören. Det handlar om prioriteringar. Och vilket samhälle vi vill ha. Ett samhälle där vi skyddar de mest utsatta. Eller ett samhälle där de hånas av de som ska ge stöd. Medan staten tittar bort. Jag vet vilket samhälle jag vill leva i. Och jag hoppas att det är fler som säger ifrån. För LSS får det inte bli ett minne från 90-talet. Det, det är ingen välgörenhet. Det här är inte välgörenhet. Det här är rättigheter. Det här är människovärde. Och det här avgör vilket sorts land vi vill lämna efter oss. You listen to the Friday du lyssnar på Brunch. Du lyssnar på Ja, jag var tvungen att lugna ner mig med Fredrik Walling. Ja, nu ska vi ta ett djupt andetag. Bytta ämne helt och hållet och. Prata om någonting mycket mer lättsamt, nämligen frukost. Frukost! Dagens viktigaste mål, säger vi. Ja, vi får se. Är det det viktigaste målet på hela dagen? Mm. Du lyssnar på fredagsfrallan. Ja, det gör du. Fredagsfrallan med mig, Janne Holm, och min studion idag. Eh, ja, vi ska prata lite frukost. Dagens viktigaste mål. Men ordet frukost har, har faktiskt hängt med en rätt länge. Redan på 1500-talet dyker det upp i svenskan. Lånat från lågtyskans frukost, eller frukost som betyder tidig kost ja, alltså tidig och tidig förresten förr kunde man ta frukosten vid nio eller tio, kanske en bit bröd, en ostkant en skolgröt och, och så öl till, ja, för, för kaffe och te, det, det fanns ju inte här ännu liksom det var först på 1800-talet när fabrikerna började tuffa igång och arbetstagarna blev liksom mera schemalagda som frukosten flyttades fram till morgonen. Då blev det en självklart start på dagen med kaffe, smörgås och kanske rent av ägg. Så nästa gång du sitter där vid sju med gröten eller rostmackan och tänker att det är tidigt. Kom ihåg, förr i tiden fick man faktiskt morgon innan frukost. Mm. Hitta där går morbror Frans, spana in på Ska Still, onkel Frans gör som man vill, världens bästa anförvant, intressant. inte oh, oh, oh, oh. sant? morgon till Toccio, med Jan Holmbom, i FN. Svarnvård! Ja, Hur är det då med svenskarnas frukostvanor? vi tittar vi i frukostbordet och funderar lite över det. Och Kan vi konstatera att i Sverige är det faktiskt så att nästan alla äter frukost. Endast 5% uppger att de inte gör det. Samtidigt är frukosten måltid som väcker känslor och delar upp befolkningen i olika såväl frukostlägen som frukosttyper. Det visar Fatser som har gjort en undersökning och en kartläggning av svenska folkets frukostvanor. Svenskarna är generellt trendkänsliga när det gäller mat och matvanor. Men när det kommer till frukostvanor verkar frukostlandet Sverige stå mer eller mindre stilla. Samtidigt visar undersökningen att frukost är en måltid som väcker känslor och delar upp befolkningen i olika såväl frukostlägen som frukosttyper. Dessutom visar det sig att en stor andel faktiskt vill komma ur sin frukosttrygghetszon. Men att många saknar såväl inspiration som ja, visa tid. Ja, precis va? Ja, och... Även om traditionella inslag som bröd, ost och kaffe fortfarande dominerar svenskarnas frukost visar undersökningen att många faktiskt vill variera sin frukost men att många saknar just den där inspirationen och som vi sa tidigare. Nästan 3 av 10 säger att de vill ha mer variation i sin frukost och nästan en av 5 alltså ungefär 20% procent, vill prova fler typer av frukosträtter samtidigt anser mer än en fjärdedel att de behöver mer inspiration och att de inte har tid och hinner inte ändra sina frukostvanor. Men det roliga med den här undersökningen det är också att de har identifierat lite olika typer av frukostmänniskor. Alltså, Vad är du för frukostmänniska? Jag vill ta reda på det efter det här. Du hör på fredagsbrunstjänst. Du lyssnar på fredagsfrallen. Ja, vi pratar frukost. Vi fortsätter att ta till och prata frukost. Självbruka, frukost för mig är en stor kopp kaffe. Och påtår på det. Ett ägg, eller två ägg till och med. Och en knäckemacka. Surdregsknäckemacka. Från ett Dala stad kanske. heter det ja, Och en ostskiva på den. Där sitter jag och mumstar. Och så sitter jag och tittar på min padda och saknar papperstidningen. Men försöker ändå läsa tidningarna på sådana där lysplattar i ansiktet. Det är, min, det är min frukost. Och framförallt frukost för mig är att ta sig tid. Jag har en sån här kaffemaskin, eller vad heter det, bryggare som stänger av sig efter 45 minuter. Och då brukar det vara sådana här, tecken till mig. Ja, 40 minuter den knäpper av sig, då vet jag att, ja, men nu, nu, då kanske jag ska försöka <laughs> ta med andagen också. Inte bara sitta här och fortsätta att bläddra bland nyheterna. Men enligt en undersökning den undersökningen här, då, som vi pratar om, så. så så definieras det nästan hälften, alltså 45 procent, som frukostpersoner, vad du är nu med. Och mer än en tredjedel säger att frukost är deras favoritmål. Dessutom säger ungefär 20 procent att de tycker att tycker om frukost så mycket att de vanligtvis äter den mer än en gång per dag. Fan, det har jag inte tänkt på. Det kanske man, kan, man kan äta flera fruk frukostdagar. Samtidigt finns det ett mer frukostskeptiskt läge i befolkningen där mer än en tredjedel svarar att frukost är något om. Måste äta snarare än något de njuter av. Med andra ord så är Sverige delat när det kommer till inställning till frukosten. Så man skulle kunna dela upp dem i fyra grupper eller fyra kategorier. Det här är alltid det värsta som finns egentligen att stoppa ner folk i fack. Men nu gör vi det här i Här Välkomna till fredagsfrannan. Stoppa i fack- Programmet nu på radion här. Ja, då kan man fungera. Vilken, vilken, vilken, vilken tillhör du? Tillhör du till exempel tidsoptimeraren? Du är alltså en tids där du tycker att det är viktigt att fokusen går snabbt att både göra och få i sig. Ja, så då I så fall representerar du ungefär en tredjedel, eller knappt en tredjedel av den svenska befolkningen. Eller är du estet. Som tycker att det är viktigt att frukosten ser bra ut. Ja, ja alltså att det ser aptitligt ut, eller läcker, eller vad kan vara. Ja, det, då, då är du. Tillhör du 20 procent av befolkningen? Ja, var femte tycker faktiskt att det är viktigt. Är, är, eller är du, är du hälsosträvare? Alltså det, det, det är den gruppen. Där då, då, då har man en önskan om att äta en mer hälsosam frukost framöver. Den tycker jag är rätt roligt. Vad äter de idag då? Vitt bröd och marmolad eller vad? Men, men, men det är faktiskt en, en fjärdedel av alla frukostätare som, som är hälsosträvar också. Ja, man, man tänker att imorgon då ska vi, då ska vi äta kruska. Eller vad det nu kan vara för någonting. Och sen har vi kontorsätare. Ja, oh, det är ju så typiskt i Sverige. Eh, där man vanligtvis äter frukosten på kontoret under vardagar. Så man liksom samtidigt kan kolla igenom mejlen eller, eller kanske inte ringa till någon. Jag hörs om mm. det är en fjalla. En fredagssjalla i Men faktum är att det är 10%, drygt 10%, 11% rent av faktiskt så, som tillhör kontorsfrukostmänniskorna. Och, och man kan väl ändå förvånas över att frukosten är så viktig fast kanske ändå inte viktig. Och man kan väl förvånas över att, att vi har så olika frukosttraditioner fast kanske ändå inte så olika frukosttraditioner. Ja, vad heter du? Spännande! Nu faller dag och nu stiger sol Men det kan du inte höra Det ligger utan blus och sjol, Med läpparna mot mitt öra Tala nu allvar, ber du bestämt Du skrattar visor och sjunger skämt Du kan men vill inte göra En sång om lyckanden sköra Nu stiger solen, och nu faller dag För fattigt folk och för rika Men lyckan har en förgiftad tag, Som man bör nog vika. Hon stannar gärna i några dagar Men när du vill hålla henne kvar Blir hennes ögon i skalla Och du blir bitter som galla Så faller dagen förutan utan ljud Och gräs och blader blir våta Och varje morgon står solen brud Fast inga brud, Ann-Katharin, du ska veta att Det finns en lycka som dör av skratt Men den vill smekas som natten Och den är stilla som vatten Stig upp ur sängen an Katarin och lyssna på något viktigt Det finns ett särskilt slags ädelvin vin som man bör njuta försiktigt För om man dricker det utan sans förlorar det sin forna glans Och du får kvar en tom flaska och bitra tårar och aska. Vi när brunch och Du lyssnar på fredagsfrallan. Ja då stänger vi frukostbuffén för den här gången i varje fall. Jag hoppas att du har ätit god frukost. Eller du kanske tillhör de där som inte äter frukost. Eller så kanske tillhör de som redan är inne på frukost nummer två. Och du kanske har något spännande frukost. Ja men hör av dig till Hitsa och berätta vad du käkar i frukost så nu ser om vi inte kanske göra en riktig frukostundersökning vi själva också. ja, jag vet. Vi är lite ömtåliga så här på morgon. To Friday. Du lyssnar på Du gör det och rättare sagt du har lyssnat på fredagsfrallan här på Hits FM 97.8 som en bygg med mig Janne Holm. Nu tar vi helg nu. Nu drar vi ner glaset för den här fredagen och passa på att önska er en riktigt skön fredag och en schysst helg. Hoppas ni har något riktigt roligt framför er att, att göra. Och framförallt hoppas ni har en riktigt god frukost. Så hörs vi igen. Sköt om er. Ha det bra. Hej! Out here where concrete meets old red dirt, and I keep on wondering why. <laughs> oh. Delas fram. Morgon till talk med Jan Holmbom i FN.